Poles tenen merguloses, pares dels humans enganxat fosos. Em cago en una gaga, em cago en el profeta, em cago en la puta mare de tots els moros, em cago en totes les meves petites creences, em cago en els peus de la mare de Mahoma, em cago en totes que em venera, em cago en Déu i sa mare verja, em cago en els que creuen, em cago en els caravats de la teee, em cago en pares i ses mares, em cago amb tots els sants que s'inventen i s'inventaran. Em cago amb Buda. Un el bisbe, bisbe de Capremuri, la reina d'Anglaterra, els, els testimonis de Jova, els cavallers militares. N'ajo! Estes dos passats en, en sou entre el 2008 i el 2009, publicat el 2009. Mau ets tu, perquè tots tu temes tem, un fill de rosa si s'ha que queda algú que tingui l'Anna. El títol del projecte, Mau, si es tu és el nom, no passa el títol del projecte. És ha-ku-ta-ku. Cu-ta-cu. És -cu. un jornal mitològic, el de Bruno Solis. Mau Setua, jugo amb les erengues maoïstes, comunistes, anarquistes, feixistes d i artes amb la veu de Mateo i d'altres. I amb de tot el món. Jordi Rió, les músiques. Una producció del monoscopant per a cinisme i esticisme. I esticisme dedicat-se del mateix nom per al meu ver. amic no trajo a dels mics normal pedales els papers de la manca de un um no, no pot desfer-se de bo <washer> <outs> otros por mucho menos y en la guàrdia civil Després del 2008 i publicat el 2009, un llibre de CD, el de fotografies personals per particular d'Arts i Sánchez, poemes i una dosi extra de la gran mentida. CD, un llibre? Un llibre? Un llibre? Un llibre de bon un no escriu el que vol, ni el que pot, sinó el que han d'escriure. Per això, alguns es s'escriuen i altres es fan molt. El ballar és el nom del cinisme i el justisme. Sí, cinisme i el justisme. Cinisme i el justisme. Cinisme i el justisme. Cinisme i el justisme. Cinisme i el La premsa de les mans de l'almena comenen. És que ara no és que us va cap una mixtó El teu que sense li evitarà tot el i el que... La primera banda amb cal. La força de la fe, que ja es presentar en aquest mateixa escrit que l'enramat per allà fa temps. Escrit el 2001 i repassat el 2006, 2006. La segona passa, la buscant. La mentida, un no setembre sé és la sortida. Ha escrit entre el 2006 i el 2006 I publicat el 2008. I no ho veieu. És perquè no pot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I que torça, sempre està només una xifra. S'ha de passar amb un gall, s'hi he regalat l'orella tota la nit. S'hi he regalat l'orella tota la nit. Pujarà amb tibuixos, i treu, escrit al comissí, i era caralls d'ella de tota la nit amb els triuços misteriosament caient d'Esteve Cacades de que ja fa molts anys li va publicar un dels primers poemes i un dels primers que va cobrar el reciclament està registrat a moroscopà amb la judia i el van clàssic de Jordi mai a mai a més cos. L'hiera gran l'orella tota la nit. És llibre que inclou un sol llarg proèm, trist i sòlid, amb il·lustracions de ser acabades i en música de Jordi Rio. Unes maneres que hem que ha aconseguit un any ser a Jordi B, B, B. la gran antigaerable la gran antiga puntera És el nom en molt gran part de tot el que fer fa de l'any 2001 en 2000 mateix de la gran mentida.uk per el títol de la gran mentida doncs si jo haguessim preguntat ens haguessim dit que la vida el que no anem vida encara que no ho sigui suicidar-se és creure la vida és una gran mentida tot, absolutament tot és fals jo deia la vida no hi ha un pantanet i òbviament tenia més raó com la, la santa Ja,